головою. «Чому ти запитуєш мене?» Він звик до цього. І Густав продовжував говорити цілий ранок до того, як я зміг справитися з ним. Він запнувся під час розмови, і я мав пару секунд на свої слова. Густав ніколи не дозволяв іншому вступати в розмову, а все, що прозвучало з його вуст, мало сприйматися, як євангельська істина. Він виснежив всіх у кімнаті, навіть не задумуючись про те, що переживають інші 19 учасників конференції. Найкомодніше те, що всі навколо розуміли, що насправді відбувається, та ніхто не міг зупинити Густава. Вони дивилися на мене з легким відчаєм в очах, сподіваючись, що я знаю, як змусити Густава замовкнути. Вже за обідом він широко та фундаментально, так, щоб його почули інші, заявив. На його думку, конференція проходить чудово. Насправді ж більшість у групі вже ненавиділи просто його голос. Вони ледве могли стримувати себе. Я ніколи цього не чув. Тому що точно запам'ятав би Якщо є щось, що точно властиве жовтим То це їхнє невміння слухати Жахливе невміння слухати Багато жовтих, яких я зустрічав Говорили, що вони чудові співрозмовники І, звісно, прикріплювали слова Своїми прикладами цього беззаперечного факту Та, мабуть, вони просто мають проблеми з пам'яттю У принципі, ці люди вважають, що з усім справляються на високому рівні Але ми ж знаємо, як це протікає насправді і ні, справа не в пам'яті. Тут потрібно говорити про незацикленість жовтого в думках інших людей, оскільки сам він міг би висловити це набагато краще. Він не фокусується на розмові, він починає думати та займатися чимось своїм. Він не хоче слухати, він хоче розмовляти. Жовті також досить інфантильні, коли займаються улюбленими речами. Якщо певне положення, історія або ж просто розмова нудні, жовті закривають свої вуха руками – Звісно, ви можете справитися з цими людьми, просто візьміть курс на засвоєння розважальної риторики, і тоді вам вдасться втримати увагу жовтого друга, колеги чи партнера. Якщо ви зможете подати свою думку в більш ігровому ключі, він хоча б довше посидить біля вас. Хоча риторика це не мистецтво говоріння, це мистецтво втримування уваги інших людей. Якщо у вашому оточенні є людина, яку ви на даному етапі розглядаєте в якості жовтої, ви точно розумієте, про що я зараз говорю. На він відкриває свій рот і починає говорити про щось абсолютно протилежне. Погана пам'ять? Та ні, ви елементарно говорили дуже монотонно. Хоча, до речі, варто тільки включити в цю формулу фактор поганої пам'яті, як ми отримаємо величезні проблеми. Чимало успішних людей хороші слухачі. Зазвичай вони говорять не так багато, як слухають. Вони вже знають те, що вони знають. І для поглиблення свого розуміння – їм просто потрібно сфокусуватися та слухати, що говорять інші. Це шлях до засвоєння нового знання. І це те, що люди жовтої моделі поведінки мають усвідомити краще, якщо не хочуть прийматися категорично безнадійними, чи тими, хто зупинився у своєму особистісному розвитку. Наприклад, їм необхідно прочитати все, що написано в останньому розділі. Якщо ж вони відмовляються приймати сказане мною просто тому, що це складно і нудно, ці люди ніколи нічому не навчаться. Що ж інші можуть почерпнути від поведінки зелених людей? Тож, що люди навколо різних кольорів думають про характер зелених? Картина суперечлива. Крім відгуків про доброзичливість, турботливість та відкритість зелених, також можна виділити інші думки. Людина, яка через страх конфліктної ситуації відповідає «так», маючи на увазі «ні», як ви справитеся з нею? Звідки я знаю, що він насправді думає? Червоні та жовті мають проблеми з тим, що я називаю мовчазним спротивом – зберігати мовчання, аніж висловлюватися. Втім, деякі зелені схильні говорити правду за спиною людини, про яку йдеться, через що оточення може сприймати зелених як нечесних особистостей, навіть якщо їхній намір полягає в уникненні конфлікту. Загалом люди зеленої моделі поведінки завжди очікують гіршого, а тому схильні не виділятися зайвий раз. Що ж, ми отримуємо можливість змінити це. Розуміння необхідності змін, однак водночас відсутність з боку зелених бажанням говорити проблему, все це може сформувати у людей, наближених до зелених, враження про закостанілість, самолюбство, впертість та байдужість зелених. Те, як завжди, варто зазначити, що йдеться про бачення чи оточення. Якщо ж ми поцікавимося в зелених, що вони думають з цього приводу, ми почуємо важку правду життя. Твердилобість ніколи не стане чеснотою, перевагою. Як ви будете поводити себе з людиною, яка ніколи не змінює своїх поглядів? Ніколи? Навіть коли факти вказують на те, що настав час піти іншим шляхом. Навіть коли їхня рішучість рухатися відповідно до початкового вектору фундаментальна. Різниця між зеленими та синіми полягає в тому, що сині запасаються фактами з актуальної проблеми. Зелений просто очікує, що все вирішиться саме собою, адже вони не змінюють свою думку. Вони задумалися про щось, але не змінять свою позицію. Чому? Тому що зазвичай вони цього не роблять. Просто подумайте. Можливо, ви втратили все своє життя на формування певної думки про небезпечний холестерин в космічні подорожі чи творчість Брідніс Пірс. Раптом приходить якийсь хлопець і заявляє, що ми маємо змінити своє бачення на користь його. Цьому не бути. Все, чого очікує зелений – правильне відчуття, яке має проявитися в потрібний момент. У разі, якщо нічого не змінюється, що ж, ці люди часто доволі терплячі. Дозвольте мені розповісти про одного юнака, сина сім'ї, яку я знаю дуже добре протягом багатьох років. Цей хлопець показує хорошу успішність у школі, його оцінки на належному рівні, він має багато друзів. Вже зараз я хотів би зауважити, що коли ми говоримо про молодь, про підлітка в даному випадку, ми повинні бути обережними. Йдеться про несформовану повноцінну особистість чи характер. Молоді люди мають ще багато пізнати від життя загалом. Всі риси не остаточні у своєму вираженні. Тож у чому проблема? Цей юнак має своє власне бачення правильного та неправильного, і невідомі для нього люди не могли змінити його переконання. Це може бути щось, що він дізнався від друзів, побачив по телебаченню чи почув у школі. Коли це знання чи ідея, незалежно від її джерела, укоронилася в його свідомості, перебороти її нереально. Не має значення, як довго батьки вказують на факти і наскільки вони жорсткі у своїх поясненнях. Він має власну точку зору. Неважливо, чи вони застосовують погрози, чи вдаються до інших радикальних методів. Йому байдуже. Вдумайтеся. Ви проводите всі доступні аргументи та факти, і хлопець говорить, що все розуміє. Він погоджується з тим, що це звучить обґрунтовано. Безперечно. Інші могли перевернути все це на свою користь, досягнувши хороших результатів. Однак цей Інак, як і раніше, не готовий змінити своє бачення. Деякі люди назвали б таку поведінку твердолобою. У чому ж причина? Це хороше питання. Відповіддю може бути джерело, з якого він почерпнув свою інформацію. Якщо друг говорить, що ви можете заробити багато грошей, збираючи сміття в якості нещодавно дипломованого лікаря, вже не так важливо, дурниці це чи ні. Якщо це самий друг говорить, що вас не арештують за водіння в нетверезому стані, наприклад, якщо ви ведете свій скутер після трьох випитих пляшок пива, це правда. Це істина, навіть якщо ми запаслися фактами і точно знаємо, що це не так. Якщо цей хлопець дізнається, що, займаючись математикою, більш старанно, він отримує роботу мрії, це стане правдою. Якщо він дізнається про це від свого кращого друга, це просто має бути правдою. Коли зелений знаходить впевненість у словах конкретної людини, ці слова стають істиною або аксіомою. Саме через це іноді легко використовувати зелених. Вони можуть поводити себе трохи наївно та легковірно. На жаль, багато хто знає і користується цим. Іноді, звісно, упертість зелених має і позитивний відтінок. Однак люди навколо сприймають подібну поведінку саме як твердолопість. У результаті це призводить лише до проблем. Навіщо викладатися? Врешті-решт, нічого не варте того, що турбуватися про це. Оскільки це не виглядає так, ніби має в своїй основі палке бажання, а в деяких ситуаціях, здається, ніби зелені ходять і роздивляються, очікуючи, що будуть робити інші, може скластися враження, ніби зелений не зацікавлений у чомусь. І це не рідкість. Зелені більше пасивні, ніж активні, що накладає відбиток на їхню поведінку. Активності в ній не так багато. Яке це має значення? Залишаючись в дума, що взагалі може піти не так, правда? Зелені не розуміють одного. Багато людей навколо прагнуть чими займатися. Залишаючись на дивані, зелені вважають, що всі думають, як вони. Цих людей влаштовує відсутність будь-якої діяльності. Все, що розходиться з такою точкою зору, автоматично сприймається як загроза спокою. Результат цього – ще більша інертність. Одного разу я почув, як директор «Червоно-жовтий» за темпераментом охарактеризував своїх співробітників як понурих та незацікавлених у своїй роботі. Це непокоїло його, тому що як би він не намагався зацікавити та збадьорити колектив, вони ніколи не залишали своїх початкових позицій. Директор представляв безліч людей, деякі з них були дуже змістовними, проте нічого не змінювалося. Так стається із «Зеленими». Вони визнають хорошу ідею одразу, як і інші люди. Але коли червоні вже готові прийняти естафету, зелені залишаються сидіти та чекати. Часто ці люди просто очікують, і доки вони не отримують бажаного, активності від них можете не чекати. Повертаючись до ситуації вище, директор викликав своїх співробітників та поцікавився стосовно їхнього бачення бізнесу. Він був стурбованим очевидною відсутністю необхідного бажання працювати – Двоє чоловік трохи нижче середнього віку прямо відповіли, що вони не бачили нічого, що було б варто участі в ньому. Директор був просто розгублений. Він спробував все та практично ніякої реакції не побачив. Подібне також може статися в шлюбі, де на все накладаються стереотипи. Наприклад, деяким жінкам властивий вольовий та мовчазний тип характеру. У цьому немає нічого поганого. Але після їхнього одруження – коли вона усвідомий, що її чоловік спокійний та врівноважений, вона може відчути себе не такою щасливою. І про незайвічай, коли пропонуючи щось своє, вона у відповідь – мені все одно. Та вона складає ще грандіозніші плани. І тоді він пропускається до спинки свого улюбленого крісла ще сильніше. У цьому парадокс. Чим більші плани, тим менше прагнення зелених. тиша та спокій – це все, чого він бажає. Ось вам приклад. Я пишу прозу вже 20 років і справді сподівався одного дня стати опублікованим автором. Всі в моїй сім'ї знали про це. Не те, щоб я декларував свої думки на кожному кроці, але своїх амбіцій я також не приховував. Проте я маю родичів, яким вдається чудово приховувати власні інтереси та бажання. Так один зелений, близька для мене людина, дійсно знав, наскільки важливо для мене досягнути успіху. Я неодноразово висловлював йому свої прагнення – пояснюючи, яке б щастя відчував, якби нарешті став успішним. Однак моїм успіхам він ніколи особливо не цікавився. Тільки один і той самий коментар кожні п'ять років. Про те, що я не маю приймати все близько до серця, адже в майбутньому засмучуся через це ще більше. І коли я сказав щось на кшталт «Цього року точно, чорт, забирай заради успіху, я зроблю все, що в моїх силах», відповідь була наступною. Ой, як же багато тут роботи. Велика завантаженість найбільший ворог зелених, просто через те, що йдеться про роботу. Все має відбуватися легко, на цьому заснований їхній світогляд. Від подібної байдужості та небажання може зав'янути ентузіазм навіть найбільш натхненної людини, і мав навчитися покладатися на інших, щоб знаходити енергію для подальшого розвитку. Однак зелені не розуміють цього, вони не хочуть бути залученими людьми навколо, тому що це докучливо. Ми краще сядемо і не будемо нічого робити. Те, що сказано неясно, те обдумано неясно. Зелені неохоче висловлюють свою позицію в певних делікатних питань. Безперечно, ці люди, як і всі ми, мають свої погляди та думки, однак вони не люблять кричати про це на кожному кроці. Причина проста – це може створити непотрібний гвалт. Наслідком такої поведінки буде досить заплутане вираження зеленими своїх думок. Замість прямої відповіді, що це неможливо, їхні слова можуть звучати хаотично та важко для сприйняття. Але в будь-якому разі вони матимуть на увазі одне й те саме. Ми не зможемо почути це прямо, адже коли вони не називають речі своїми іменами, ви зіштовхуєтеся з меншими ризиками. І навпаки. Коли ви говорите про все прямо, ви маєте відстоювати свою позицію. Останній варіант дуже обтяжливий. Для зелених простіше залишатися в зоні комфорту, ніж вибачатися. Висловлюючись неоднозначно, він також не несе ніякої відповідальності за свою позицію в розмові. Йому не потрібно підставляти себе, якщо він не впевнений. До того, що якщо він не висловлює чітку позицію відносно чогось, він не протиставляє себе оточенню. Ви чуєте, наскільки аналогічно це звучить, так? Та якщо ви зелені, ви точно розумієте, що я маю на увазі. Одна жінка, з якою я зустрівся в минулому – Сказала, що вона вірить у те, у що вірять всі інші. Чи можна вважати зелених незрозумілими через те, що вони намагаються зберегти стосунки? Ні, не завжди. Зелені просто не настільки категоричні, як представники інших кольорів. Коли червоний говорить, що він абсолютно ненавидить музику Лейли Вестерсунд, зелений відповість, що він знає кращих артистів. Коли під час ПР на Каву Сині говорить, що від минулого вівторка він схуднув на 3,65 кілограма, зелениць скаже, що останнім часом він схуднув на кілька кілограмів. Все описане з умовленою відсутністю в зелених орієнтації на проблему, на відміну від червоних та синіх. Зелені не говорять про факти в тому самому тоні, якому про не говорять представники червоних та синіх. Люди зеленої моделі поведінки віддають перевагу бесіді на тему стосунків чи почуттів, ці питання завжди складно розглядати однозначно. От як ви умірюєте почуття? Я кохаю тебе на 20% більше, ніж у попередньому місяці? Ні, точно не варіант. Я знаю, що повинен змінити це негайно. Просто трохи подумаю. Зараз ми дійшли до справжнього каменю спотикання. Якщо ви хочете впровадити певні зміни в групі, де домінують зелені люди – успіхів. Якщо йдеться про дійсно серйозні реформи – ви маєте подумати, чи справді це буде варте витрачених сил. Якщо йдеться ще й про терміновій змін, ви просто можете закреслити все, що запланували до цього. Ось що відбувається в думках зелених у цю хвилину. Перше. Я точно знаю, що маю зараз, а ось що чекає мене в майбутньому – загадка. Друге. Раніше було краще. Третє. Я ніколи не робив цього. Четверте. Терва не зеленіше на тому березі. Пізнаєте це? Ці зміни очевидно не на краще, але однаково потрібно зібратися. Я не говорю, що виражати приведені вище сантименти завжди неправильно. Та коли зміни справді необхідні, це дуже небезпечно. Класичне кліше «Затерте». Я знаю аналіз того, як часто в вашій сім'ї ви змінюєте місце за столом під час сніданку. Я проговорював це питання в усіх групах, з якими працював. Багато хто з посмішкою відповідав, що зазвичай сидить там, де й завжди – не задумуючись особливо про суть проблеми. Звичайно, і я іноді роблю те саме. Тім якби хтось сказав, що я дотримувався ригідної звички або поганої звички, я б зробив щось із цим. Зелені між тим ніколи не виправлять свою поведінку. Коли ви подивитеся на реакцію зелених після вашого питання, ви зрозумієте, що зіштовхнулися з проблемою. Я бачив на власні очі, як біліло обличчя та мокріло чоло дорослих людей, Просто від думки про те, що їм потрібно сидіти з іншого краю стола. Я працював з одним чоловіком, Соне, який під час собі думав настільки перевірену процедуру, що здавалося, якби він її не дотримався хоча б на якомусь етапі, друга половина його робочого дня була б окутана хаосом. Соне мав улюблене місце, під картиною. Кожного разу він сідав за своїм місцем, тиждень за тижнем, місяць і навіть рік, завжди один і той самий стілець. Якби Суне увійшов у їдальні і побачив, що його дорогоцінне місце зайняли, він би різко зупинився. Якщо він побачив це досить швидко, то би обрав свій запасний варіант. Гірший за особливе місце, однак все ще прийнятний – стілець біля вікна. Якби Суне все-таки мав замовляти свій суп на місці біля вікна, він би пронизував поглядом через свою страву того, хто захопив його місце. І, звичайно, він ніколи нічого не виказував. Замість цього він просто ходив би набурсомлений до кінця дня. І це ще одне вміні зелених – тримати образу в собі і відчувати себе жахливим чином, щоб кожен бачив це. Якби запасний варіант сунебель вікна також зайняли, його день було б зіпсовано. Я приведу приклад. Моя мати вже покійна, але вона завжди в нашій пам'яті. Ми ніколи не перестанемо любити тебе, наша рідна мамо, яка була справжнісінькою зеленою. Завжди була готова допомогти та посидіти зі своїми внуками, коли це було потрібно, особливо в маленькому віці. Я згадую ситуацію, коли в п'ятницю нас з дружини запросили на вечерю. Я попередив маму за тиждень, оскільки знав, що її потрібно підготувати себе морально. У той день, коли мала відбутися вечеря, господарка зателефонувала особисто, повідомивши, що її чоловік захворів, а тому зустріч доведеться перенести». Я зателефонував мамі і пояснив, що сталося. «Ми залишимося вдома». Вона замовкла. Тоді я сказав, що однаково хочу, щоб вона приїхала до нас, тому що діти чекають на зустріч зі своєю бабусею. Мама дуже вагалася. «Що робити тепер?» – прозвучала з її вуст. Я відповів, що все відбудеться так, як ми планували спочатку. Оскільки її речі вже були складені, а кімната для гостей у нашому будинку приготована, це була б чудова можливість провести більше часу разом». Вона вагалася. Тепер це все буде зовсім по-іншому, адже ви залишаєтеся вдома. Все це було не дуже приємно і їй треба було подумати. Вона обіцяла зателефонувати знову. У чому полягала проблема мами? Фактично для неї нічого не змінилося. Вона все ще збиралася приїхати на вечір між п'ятницею та суботою. Вона все ще могла побачитися зі своїми внуками. Однак мама вагалася, оскільки я спробував пояснити, що тепер ми будемо піклуватися про неї, а не вона про нас. Для неї обставини змінилися більш ніж повністю. Ми все ще залишалися в будинку, і це було головною проблемою. Внуки будуть не самі, поруч будемо ми з дружиною. Можливо, мама збиралася подивитися по телевізору своє улюблене шоу. Можливо, вона збиралася приготувати якусь особливу страву для дітей. Все може бути, я не знаю. Вона ніколи нічого не говорила про свої плани, тож ми не можемо знати точно. Проте загалом нові обставини були достатньо серйозними для того, щоб змусити її взяти паузу на роздуми. Врешті-решт вона приїхала. Невеличка додаткова історія, цілком можливо пов'язана з ментальністю її покоління. Я приїхав за нею о пів на п'яту. Вона запитала, чому і так спізнився. Я відповів, що оскільки обіцяв бути о п'ятій, приїхав за пів години. Її слова? Вона була готова ще з четвертої. «Я ще ніколи не був таким засмученим. Та заради Бога нікому нічого не говори». Це друга головна нас відносно зеленої моделі поведінки. Вони категорично не сприймають сварок. Така відраза до конфлікту викликає багато інших проблем, а саме впертість, неоднозначність та нелюбов до змін. Оскільки зелені – це люди з вираженою установкою на видобування стосунків, для них немає нічого важливішого, ніж збереження цих стосунків – Проблема лише в тому, що їхній метод не працює. Ми можемо виділяти дві першопричини конфлікту. Перша називається гармонійною перспективою або прагненням до гармонійного. Все базується на підтримуванні спокійних взаємин з ближніми, пошук та досягнення компромісу, самоціль. Це зрозуміло означає, що той, хто спричиняє конфлікт, виступає огидним порушником спокою. Конфлікти свідчать про погану діяльність лідера, незадовільне та недостатність спілкування – розбіжності в поглядах. Отже, ми придушуємо конфлікт та робимо вигляд, що його не існує. Тому що хто бажає комунікувати з проблемною людиною? Я колись познайомився з жінкою-наставником, яка підібрала цікаву метафору подібній поведінці. Вона сказала, що це як сидіти за обіднім столом та дивитися на відрубану голову лося. Ви розумієте? З рогами, мухами та всім іншим. Кожен бачить голову лося на столі, та ніхто не говорить про неї. Ви передаєте їжу через роги, не задумуючись про це. Можливо, зрештою, хтось і здивується, чи це справді відрублена голова лося лежить на столі. Нарешті один із присутніх заявляє, що ми маємо щось із цим зробити. Ця людина стає підбурювачем, оскільки тепер нам потрібно мати справу з неприємною головою лося. Невже вона не могла помовчати? Сьогодні біхавіюристика досягла більшого. Втім, прагнення до постійної гармонії кожного з кожним – утопія – і навіть не варто намагатися досягнути цього. врешті решт хтось точно відкриє герметичний клапан, який протягом довго часу так добре стримував всі конфлікти та незгоди. І що станеться тоді? Поглянь, що це? Такий неприємний запах. Гармонійна перспектива неодмінно веде до конфлікту. Інша першопричина конфлікту протилежна описаній вище і називається конфліктною перспективою. Згідно з нею, ми погоджуємося з тим, що конфлікти існують, і це навіть природно. Не існує людей, яких завжди все влаштовує. Вся суть конфліктної перспективи полягає в тому, щоб розібратися з кожним проблемним питанням до того, як воно переросте в щось більше. І це те, що червоні, хоча і деякі жовті теж, роблять цілком природно. Якщо вони помічають щось, що не працює належним чином, вони говорять про це. Крім того, подібний підхід означає, що всі проблеми – можуть вирішитися на ранній стадії. Однак вам потрібно зіштовхнутися з проблемою до того, як водна почне видавати запах мертвого лося. Конфліктний підхід зазвичай породжує гармонію. Втім, зелений пропустить все вуха. Він зробить все можливе, щоб зберегти це магічне відчуття злагоди між усіма. Адже краще, коли всі погоджуються одне з одним. Чи не так? Хіба світ не став би кращим, якби в ньому не було конфліктів? Візьмемо до прикладу ситуацію, яку в певний момент проживав кожний. Ми зустрічаємося на роботі. У кімнаті може перебувати 10 чоловік. Додай або відмінність чогось, щоб ви впізнали ситуацію. Хтось директор або хтось інший що не завершив свою презентацію і тепер цікавиться думками учасників зібрання. Сповнений очікування він озирається навколо, шукаючи зворотної реакції. Якщо в кімнаті будуть жовті та червоні, вони точно поділяться своїми думками стосовно щойно висловлених у презентації положень. Червоні або оцінять виступ, або розкритикують. Жовті будуть говорити про свої власні враження від почутого. У одного чи двох синіх може виникнути пара запитань. Що зроблять зелені? Абсолютно нічого. Вони заб'ються у свої крісла та дозволять іншим дискутувати з приводу свіжої презентації. Вони не промовлять ані слова, доки їх не запитають прямо. Вони з тривогою слухають інших, сподіваючись, що хтось охарактеризує ідеї виступу як незрозумілу дурницю. Група занадто велика, щоб висловлювати будь-які категоричні думки. Кожне сказане слово, емоційне чи негативне, означатиме, що всі очі будуть повернуті на вас, а тому цього точно не станеться. Якщо вони скажуть, що думають насправді, розпочнуться пилки обговорення. А враховуючи небажання зелених брати участь у таких обговореннях, та вони навіть не хочуть пробувати в цій кімнаті, ці люди просто будуть мовчати. Як відреагує доповідач? Він вважатиме, що всі погоджуються з виступом, правильно? Однак він не знає, що половина людей в залі вважає, що це найбезглуздіший виступ, який вони коли-небудь чули. А коли правда викриється, а це станеться рано чи пізно, ви здогадуєтеся, що трапиться тоді. Саме так. Конфлікт. Цікаво, що ви можете бути впевненими в усьому, що буде сказано біля кавого апарату або навіть у туалеті. Прозвучить, правда? Коли зелені хочуть зменшити градус напруги, вони будуть говорити за вашою спиною. У невеликій групі з двох чи трьох людей вони із задоволенням висловлять все своє незадоволення з приводу чогось. А вони справді майстерні в цьому. Доти, доки вони думають, що можуть уникати вашого погляду, вони будуть поливати вас так, як ви ніколи б не очікували від зелених. Що іншим потрібно знати про поведінку людей з моделі поведінки? Буває так, що навіть перфекціоністи сині піддаються критиці. Вона може засновуватися на тому, що вони схильні ухилятися від відповідей. Важко сприймають зауваження, замкнуті, прискіпливі, занадто ретельні, нерішучі – Достатньо самостійні, схильні задавати багато питань, підозрілі, нудні, відчужені та безсердечні, видихнути. Список недоліків, знайдених у цих бюрократичних басіонах, часто буває доволі довгим. Але переважно сині важко почати, тому що вони хочуть дуже детально підготуватися. Все навколо містить ризик, і сині можуть бути практично одержимі аналізом деталей. Ніколи не формуйте групу з переважної більшості синіх. Вони відкладають вирішення питання на руки. При цьому за цей час лише теорію розробляють. Крім того, багато синіх вважаються дуже критичними та навіть підозрілими людьми. Вони нічого не пропускають і мають тенденцію висловлювати свої думки в часом досить байдужій і зневажливій манері. Загально визнано, що ці люди виконують свою роботу більш ніж якісно – Однак їхній критичний підхід та любов чіплятися до дрібниць часто бувають моральний дух тих, хто їх оточує. Сині – це люди, які вважають себе реалістами, тоді як в очах інших вони, здаються, по суті, песимістами. Вірно, має бути абсолютно вірно. Інакше це буде абсолютно неправильно. Будемо відвертими з самого початку. Всі ці бажання контролювати кожну деталь та тримати в голові кожен факт може зайти дуже далеко. Є межі, які переходити не варто. Пам'ятаєте директора, який хотів придбати програму з лідерства? Він не просунувся далі вступу. Бажання синіх контролювати кожну річ може викликати проблеми в стосунках з людьми навколо. Людина, яка задоволена своєю роботою, не може вислуховувати безкінечні питання та невтомне прискіпування до деталей. Втім, синій розуміє, що дуже добре. Це ще недостатньо добре. Я знаходжу приємним займатися ремонтом самостійно, змінювати оздоблення будинку, час від часу переклеювати шпалери. Кілька років тому ми змінили нашу кухню, і хоча я отримав величезну підтримку від своєї сім'ї, багато що зробив власноруч. Я проробив величезну роботу і був справді задоволений кінцевим результатом. Просто я був не спеціалістом у цій справі, і мені здалося, що ремонт вийшов прекрасним. Одного разу прийшов мій близький друг Ганс. Ми знайомі багато років. І він справді обізнаний у питаннях будівництва. Він без жодних сумнівів зрозумів, що, перше, ремонт я зробив без залучення спеціалістів, і по-друге, що я був дуже задоволений собою. Коли Ган зайшов на мою кухню, він оглянувся і сказав: Нова кухня стильно, та дверцята цього буфету криві. Гаразд, можливо, чути такі слова неприємно, та для Ганца вони були найвищою формою логіки. Він помітив помилку, після чого його відчуття бездоганного не могло проігнорувати її. Крім того, він не дорожить стосунками, а тому не міг не прокоментувати недолік. Критика не інтересувалася безпосередньо мені. Ганс критикував зроблену мною роботу. У даному випадку криво дверця та кухонної шафи. Педантичність може виражатися і в інших формах. Наприклад, хтось не може спокійно працювати, якщо папери на столі не складені рівно – а хтось впродовж 15 хвилин вичити до ідеального звичайний електронний лист. Або ж взагалі ми говоримо про того, хто годинами працює над електронною таблицею в Excel чи презентацією в PowerPoint, просто вносячи фінальні правки. Вони ніколи не задовольняться результатам зробленого. Ці люди завжди знайдуть, що підправити. Одного разу я проводив тренінг з біховіристики для групи, всі учасники якої працювали в одному кабінеті. Група складалася з 20 чоловік. У перший день я аналізував письмову документацію, яку підготував кожен із них. Всі читали власні характеристики з помітною радістю, при цьому більшість виглядала дуже задоволеною. Крім однієї леді. Вона була невимовно роздратованою аналізом власної персони, тим, що це було абсолютно невірно. Переконавшись, що готова обговорювати це присутності групи, я поцікавилася, що саме її не влаштовує. Вона стверджувала, що аналіз її характеру не відповідає дійсності. Наприклад, дослідження показало, що ця людина схильна до педантичності поведінки. Вона відповіла, що це зовсім не так. У цей час я помітив легкі посмішки на обличчях її співробітників. Схоже, що її колеги знали про неї щось, чого вона сама про себе не знала. Я запитав, з чим на її думку могло бути пов'язано те, що аналіз проявив педантичність її натури. Вона не мала уявлення. Все було покрите невідомістю. Вона вважала, що я використовую абсолютно помилкову методику. Усвідомлюючи, що переді мною синя особистість, я старався не сперечатися дуже багато. Вона ж не прислухалася до моїх слів. Справді, я ж всього-навсього був психологом, який працював над даною проблемою протягом нещасних 20 років. Що я справді розумів? Замість суперчок я попросив її навести приклад, який би довів нам, що вона не педант. Без проблем, вона мала цілий ряд таких підтверджень. Наприклад, вона виховувала трьох дітей, до яких часто приходило багато друзів. Коли ввечері вона поверталася додому, біля входу було так багато пар взуття, що їй доводилося робити високий струбок, щоб прийти далі в будинок. Вона починала зі струшування бруду з килимка біля порогу, після чого розставляла взуття в нормальному порядку. Вона зізналася мені, що вона зазвичай ставила взуття 45-го розміру в кінець, тому що ці хлопці йшли додому останніми. На її думку, це здавалося найбільш логічним рішенням. Найменші ж розміри вона стрункими рядами розміщувала на початку. Потім вона йшла на кухню. Що вона там бачила? Повсюди крихти. Діти їли бутерброди, а тому кухня виглядала ніби зона військових дій. Прибирання займало 20 хвилин – все підмести, поставити на місце, протерти столи та стільниці. Тільки після цього вона могла зняти своє пальто та трохи розслабитися. Її колеги в цей час помирали від сміху. Леді оглянулася навколо, не розуміючи, у чому причина такого реготу. Вона не помічала, що всі її дії нагадували дії педантичної людини. Її будинок був в цілковитому безладі, ось і все. Найсмішніше в цій історії те, що я застрів за кілька років ту саму леді, але вже в іншій ситуації. Вона місно біняла мене, відмітивши, що мій аналіз її поведінки тоді був вірним на 100%. Про Голомчини я подумав, як же вона прийшла до цього. Як виявилося, вона певний час носила мої замітки у своїй сумочці і робила певні помітки, які виявлялися коректними при поєднанні їх між собою. У кінці вони сформували єдину картину – і їй сподобався цей аналіз. Загалом, дивовижний інструмент. Я тебе майже не знаю, тому тримайся подалі. Ви зробили це, я зробив це, ми зробили це. Ми досягнули рівня людини, яка здається порядною і почала говорити про певні речі, як про такі, що можуть принести корисний та приємний досвід. За певний час ви зрозумієте, що саме ви, людина вище, яка веде всі ці розмови. Крім того, якщо ви маєте риси жовтих у своєму темпераменті, ви можете відмітити періодичні тривалі паузи в нашому діалозі. Якщо діалог справді існує, ви можете помітити, що інша людина трохи нервує, показуючи, що не хоче брати участь у цій розмові. Що відбувається? Ми ж всього-навсього поговоримо про вчорашню гру, про відпочинок сім'ї минулого літа або про ваші плани на подорож під час найближчої відпустки – ми маємо якісь проблеми чи що? Так, насправді маємо, тому що людина навпроти не дуже охоче розмовляє з незнайомцями. Ви можете сказати, почекайте хвилинку, ми працюємо разом вже три місяці, і питання про те, як звати його собаку, вже виглядає цілком нормально. Та цей хлопець сформував навколо себе зону особистого простору – і фізичну, і психофізіологічну. До того, як він впустить косі у свою зону, він повинен вивчити цю людину. Не так, як червоний, який має необхідність розповісти щось іншим. Не так, як жовтий, хто ділиться своїми найпотаємнішими секретами, оскільки вважає, що оточенню буде цікаво про це дізнатися. Або як зелений, який може бути відвертим тільки в маленькій групі та контрольованих умовах. Синьому не потрібні світські бесіди. Він легко може створити враження, що його не турбують почуття людей навколо, оскільки він не прагне до створення дружніх стосунків. Звичайно, турбують. Однак, на відміну від людей довкола, його потреби перебувають на іншому рівні. Йому подобається перебувати в компанії самого себе та невущому колі рідних. Наслідки зрозумілі для всіх людей. Син його сприймають як безсердечного та віддального від них. Ця думка досить прозора та може особливо гостро сприйматися червоними та шовтими. Саме тому останні називають свого друга з синім темпераментом нудним. А сині може вмить змусити насвідчувати себе не у своїй тарілці. Чому він настільки холодний та зневажливий? Йому взагалі не чхати на мене? Береженого Бог береже. Обдумайте це. Бажано, тричі. Хороша подруга моєї сім'ї не могла вийти з дому, не перевірушив, чи справді її ключі знаходилися в сумці – навіть якщо це було останнє, що вона зробила до того, як підійти до вхідних дверей. Ще в 1980-х, працюючи касиром у банку, я обслуговував людей, які очікували 30 хвилин заради одного. Перевірити, чи сума з чеку, введеного банкоматом, вірна. Багато очікувань. Один і той самий комп'ютер. Один і той самий баланс. Але ви ніколи не знаєте, що трапиться. Краще перевірити. А ще краще перевірити двічі. Якби можна було перевірити тричі, сині зробили б і це. На чому засновується це бажання контролювати все? У чому причина недовіри синіх до слів інших людей? Невже причина саме в інформації? Відповідь? Звісно, сині можуть довіряти. Так що вони перевірять, чий власноруч всі ризики будуть зведені до мінімуму. Правильно? Іншими словами, факт залишається фактом, вони практично не довіряють іншим. Це потрібно перевірити і записати, тобто задокументувати належним чином. Пам'ятайте, у даній книзі ми говоримо про поведінку та те, як вона сприймається іншими людьми. Сині перевіряють все зайвий раз просто тому, що це можна перевірити зайвий раз. Коли всі можливості перевірити та допрацювати буде витрачено – тоді вам потрібно прийняти рішення. Я маю хорошого друга, який безперестанку використовує Excel, але не так, як всі ми. Цей хлопець має особливий підхід. Він пише формулу та підставляє всі дані. До відправки важливих файлів своїм менеджерам він обов'язково виконує контрольну перевірку всіх цифр з калькулятором. Чому він це робить? Якби ви розповіли про це червоним, вони б назвали мого друга «безпросвітним ідіотом». Поясніть це жовтому, і він надірве живіт від сміху, а кожен синій поставиться до цієї ситуації з розумінням. Теоретично можливо, що в Excel можуть проявитися помилки, навіть якщо він набрав формулу власноруч, однак во щось може піти не так, а тому, про всяк випадок, краще перевірити з калькулятором як таку поведінку синіх сприймають люди навколо. Будь ласка, перейдіть до наступної підчастини. Єдине, чому я можу довіряти повністю – самому собі та власним очам Згаданий хлопець, який використовує Excel, має цілком зрозумілу проблему Багато людей навколо має своє бачення його підходу до подвійної перевірки Вони скаженіють, коли своїми діями він показує, що не довіряє цим людям Невеличка проблема полягає в тому, що ці подвійні та потрійні перевірки займають дуже багато часу Така вичутка з синьому матеріалу може продовжуватися кілька годин, і це пагубно впливає на стосунки з іншими людьми. Наскільки збентежуючою може бути ситуація, коли ви приходите до людини, щоб поділитися з нею ідеєю можливого успішного проєкту, а в результаті бачите, як ця людина розбирає кожне ваше слово, ставлячи його під сумнів. Звичайно, якщо роздивитися дуже довго, будь-хто може знайти неточність. Також недостатньо просто мати рацію. Ти маєш зарекомендувати себе перед синім. Якщо він вважатиме вас авторитетом у певній сфері, він буде уважніше прислуховуватися до вас. Однак зарекомендувати себе перед синіми – завдання не з простих. Я провів багато курсів та лекцій на цю тему. І якщо є хтось, хто задає складні питання, то це інженери, технічний персонал та фінансові контролери. Можливо, ще кілька податкових адвокатів – Нерідко колір їхнього темпераменту синій І мої відповіді їх не вражають Сказане мною не можна вважати правдою тільки через те Що я заробляю на життя біхевіристикою Пам'ятаємо про леді, яку назвали педантом Одним словом, єдине, що ви можете зробити в цій ситуації Визнати, що серед синіх рівень верифікування чогось Буде набагато вищим Хоча факт залишається фактом До того ж, ми знаємо Підготувавшись добре, я зможу довести, що я маю рацію. З часом вони повірять мені. Глава 9. Пізнавати щось нове. Як асимілювати метод розпізнавання відмінностей до функціонування людей? Засвоєння нових знань – це далеко не завжди легка задача попри зовнішню простоту. Так багато треба зробити, так багато прочитати, так багато вивчити. Що ви почнете? Майже завжди старт визначається вашими інтересами. Звичайно. Простіше відвести час на те, що вас турбує та цікавить. Нічого особливого. Особисто для мене таким стартом послужила оцінка Стуре, своїх співробітників. Його теза з першої глави про ідіотів навколо закладена в основу всієї роботи, була тим імпульсом, що скерував мене до пізнання. Та в мене пішло багато років на засвоєння біхаверийського знання. Я читав книги, відвідував курси, Багато разів підтверджував знання з різних предметів. Крім того, я сам організував тисячі тренінгів з біховіристики. І тепер вже будучи чоловіком середнього віку, я вважаю, що маю багатогранне розуміння того, як працює людська поведінка. Хоча водночас розумію, що наймовірніше лише злегка доторкнувся до основ біховіристського знання. Якби ми мали вічність на все, проблем би точно не було. Одним словом, я витратив на своє навчання багато часу. Не знаю. Можливо, я не маю природного інстинкту, який властивий іншим. Ось дійсно не знаю. Втім, переконаний, що маю сформоване уявлення про методи навчання та процес пізнання нами чогось нового. Складно уявити більш важливу тему, ніж людина та її характер. Незалежно від того, де вас застали життя, де ви працюєте, ви будете зустрічати інших людей. Наприклад, ви можете опинитися в ролі працівника з колегами на роботі, продавця та клієнтів, проектного менеджера, який без мінімального досвіду організовує роботу людей, генерального директора з підопічними, менеджера середньої ланки з вище та нижче підпорядкованими, індивідуального підприємця, який шукає свій ринок з продажами та замовленнями, батька з дітьми-підлітками, тренера футбольної команди, голови житлово-комунального кооперативу або голови шкільної асоціації. Немає ніяких обмежень у застосуванні біховіристських знань у різних сферах зайнятості. Розуміння людей навколо завжди буде відігравати ключову роль у максимально безперешкодному досягненні ваших життєвих цілей, незалежно від їх змісту. Я дійсно радий, що ви читаєте мою книгу. Це чудовий початок для засвоєння відповідних знань. Схема ж проливає світло на те, як ви маєте використовувати теоретичні знання, представлені в цій книзі, які зі свого боку можуть посприяти вам у досягненні результатів. Як ваші справи сьогодні? Це між іншим та причина, через яку я щороку проводжу величезну кількість семінарів та лекцій з біховіристики. 50% аудиторії зацікавлені цією темою, та самих лекцій недостатньо. Крім моєї участі для успішного досягнення поставленої цілі, потребується активна участь слухачів. Я досягаю задуманого, використовуючи розширену програму навчання, засновану на ретельно пророблених методах навчання. Та повторюю, для подальшого розвитку однаково потрібно більше. Моя місія зрозуміла. Я хочу, щоб якомога більше людей розуміли тонкощі поведінки тих, хто їх оточує. Це дозволило б уникнути великої кількості конфліктів. Хоча я особисто, в принципі, не маю нічого проти конфліктів. Вони не турбують мене оскільки я знаю, як справитися з суперечливими ситуаціями. Однак, коли люди руйнують більше, ніж створюють, я впевнений, що ми повинні знайти шляхи уникнення цього для розвитку людства. Вчитися нам помилках недостатньо, життя складається з набагато більшого. Втім, деяких з них ви маєте уникати повністю. Мова, як і будь-яка інша мова Аппарат, який я використовую в цій книзі, це застосування кольорів або діса мови і по – Інституту розвитку особистості та профільного аналізу. і і пот є офіційною назвою цієї мови, яка працює, як і будь-яка інша, коли справа доходить до її вивчення. Якщо ви коли-небудь вивчали іспанську або німецьку в школі, ви розумієте, про що я говорю. Вивчати, щоб здати іспит – це одна справа. Дійсно володіти іспанською – зовсім інша». Недостатньо актуалізувати ваші знання один раз на рік і лише перед святом, якщо ви дійсно прагнете заговорити іспанською на серйозному рівні, тобто не просто для замовлення страви в ресторані, наприклад, після несподіваної зустрічі з іспаномовними Швеції, вам потрібно практикувати свою іспанську. Мова – це товар, який швидко забувається, тобто швидко псується, і тут немає коротких шляхів. І, звичайно, після прочитання цієї книги ви можете вийти у світ, щоб експериментувати там у спілкуванні з людьми, яких ви зустрічаєте. Я раджу вам зробити саме так. Спочатку вам буде складно, оскільки з'являться проблеми з правильним прогнозом реакції, що зі свого боку може призвести до певного збентеження. Глава 10. Мова тіла. Або чому важливо, як ви виглядаєте? Як ви виглядаєте насправді? Виведення Одною із домінант є те, як мова тіла може проявлятися в поведінці людей різних кольорів. Крім цього іншого, ви демонструєте певну мов жестів своїм колегам-гравцям під час тренінгу. Доволі корисний досвід, оскільки пізніше ваш виступ буде проаналізований. Виникає питання, чи можете ви повноцінно перевтілитися в того, ким ви не є? У наукових колах єдиної думки поки не сформували. Розгляньмо мову тіла детальніше. Мова жестів належить до невербальної комунікації, як свідомої, так і несвідомої. Виділяють індивідуальні та групові відмінності в мові тіла. Крім того, наша мова жестів виконує функцію соціального та культурного маркерів, навіть попри свою біологічну основу. Наша мова містить близько 100 тисяч слів, з яких 5 тисяч регулярно вживаний більшості людей лексичний пласт. Нарешті з цих п'яти тисяч приблизно одну тисячу ми використовуємо в повсякденному вживанні. Для порівняння, на думку деяких вчених, мова жесті включає майже 700 тисяч сигналів. безумовно точну цифру ми можемо оскаржувати, та справа не в цьому. Там у підсвідомості міститься грандіозна палітра знаків сигналів, більшість з яких нам відомі. Я не буду розглядати всі сигнали, однак засновуючись на різних категоріях, все ж цікаво встановити відмінності між деякими. Просто пам'ятайте, що духовний стан, зовнішній контекст, відчуття безпеки або небезпеки – все це може мати визначальний вплив на нашу мову тіла. Постава. Якщо ви маєте розслаблену, природну, але немляву поставу, інших людей скоріше за все складеться враження, що ваша самооцінка знаходиться на належному рівні. І відповідно навпаки, якщо ви маєте сутулу поставу, Її можна інтерпретувати як покірність та розчарування. Пряма постава сприймається як домінуюча. Іншими словами, ви демонструєте оточенню, що вимагаєте поваги до своєї особистості, хоча подібну поставу може мати і військова людина. Погляд. Ми використовуємо наші очі з різними цілями. Блукаючий погляд частіше за все вказує на те, що відповідна людина хотіла б зараз опинитися в іншому місці. Інші зустрічають такий погляд безпосередньо, навіть не блимаючи, що задає абсолютно інше враження Говорять, що брехуни не можуть дивитися вам в очі, та вони постійно дивляться в якийсь один кут Залежно від того, говоримо ми про правшу чи про шульгу Однак через те, що цей факт став відомий навіть брехунам, найгірші з них, говорячи неправду, навчилися дивитися вам прямо в очі Як бачимо, прозорого тут мало Насправді, більш точним виявленням брехуна може бути рука на потилиці, без будь-якої-небудь причини, коли людина говорить неправду. Коли стається щось жахливе або неприємне, більшість заносить руки перед обличчям. Також ви заплющуєте очі на певний час, коли вам необхідно подумати. Голова та обличчя під час розмови з іншим ми зазвичай або киваємо, або хитаємо головою, залежно від того, погоджуємося зі сказаним чи ні. Ми можемо нахилити голову в один бік, якщо дуже уважно слухаємо якесь обговорення. Сигнал про те, що людина навпроти знаходиться в поганому настрої, понуро опущена голова та зморщене чоло. Коли ми здивовані, ми часто піднімаємо брови, а коли нам щось не подобається, найчастіше відвертаємо ніс. Наше обличчя має структуру з 24 м'язів, які можуть бути скомбіновані в незліченній кількості варіантів. Руки. Так, це справжня класика. Вітаючи з іншою людиною, наскільки складно вам потиснути руку. Просте рукостискання може розказати про людину багато що. Слабке та воле рукостискання нерідко вказує на його покірного власника, а тому, якщо ви маєте подібне рукостискання, непогано було б стискати трохи сильніше. Якщо ж рукостискання жорстке, це часто може свідчити про рішучість персони Той, хто стискає занадто міцно, більш ніж напевне належить до першої категорії – хоча іноді може належати і до другої. Стиснуті кулаки рідко свідчать про гарні новини. Це абсолютний маркер агресивної поведінки. Людина, яка нервується, постійно торкається свого волосся, скубає нитки з одягу. Це говорить про те, що людина більше хотіла б сфокусуватися на сторонніх речах. Складені за спиною руки частіше за все відображають міць та безпеку. І ви пам'ятаєте, що я сказав про брехню? Ефективний спосіб розпізнати брехуна – подивитися на його руки. Його долоня буде складена, на його грудях переважно це права рука на серці, а дихання буде важким від обуреності, тому що його звинуватили в брехні. «Навіщо мені брехати? Як ви взагалі можете говорити про мене такі речі?» Цей жест на грудях мав би підтвердити його чесні намери, але він стає своєрідним захистом цієї людини. У такій ситуації точно відбувається щось підозріле. Особистий простір Дуже важливо, щоб люди мали свій особистий простір, кожен із нас потребує цього. Серед іншого, такою територією може бути дистанція, на якій ви тримаєте людей, що вас оточують, коли, наприклад, розмовляєте з ними. Зона особистого простору зазвичай складає до одного метра, зона соціального – від одного до 4 метрів. Коли ми говоримо про поле особистого, ми маємо на увазі, наприклад, ситуацію, коли комунікують дві знайомі між собою людини. Соціальний простір визначається в спілкуванні з незнайомцями. Важливо також пам'ятати, що особистий простір залежить від особливостей національної ментальності. Так у Скандинавії зона особистого простору має відчутно ширші межі, ніж у жителів середземноморського регіону. Тож що ж ми можемо зробити з цими знаннями? Як різноманітні моделі поведінки відрізняються одна від одної? очевидно, що не всі загальновідомі факти про мову тіла – переноситься на поведінку кожної окремої людини. Те, що людина, яка дивиться вліво, говорить неправду, беззаперечний факт, якщо тільки ця людина не шельга. Просто тоді вона буде дивитися вправо. Відмінності добре прослідковуються на прикладі невпевненості. Коли зелений невпевнений, він відхиляється назад. Червоний же, відчуваючи невпевненість, нахиляється вперед, оскільки з невпевненістю червоні борються шляхом домінування в розмові. Далі я наведу приклад відмінностей, та щоб там не було, будь ласка, спостерігайте за людьми в реальному житті, щоб зрозуміти, чи зможете ви виділити будь-яку з наступних форм поведінки. І пам'ятайте, мова тіла надзвичайно індивідуальна. Зрозуміло, що існують певні загальні форми вираження, тобто ті, які характерні для людей у всьому світі. Наприклад, міміка обличчя часто є універсальною, з погляд у різних регіонах світу виражається аналогічно – але водночас вчені виділяють величезну кількість унікальних знаків, через що вам однаково необхідно вивчати різні етноси. Це дозволить структурувати ваші знання. Наступні короткі розділи представлені в якості елементарного путівника. Червона модель поведінки Базові особливості червоних, про які потрібно пам'ятати. Вони Зберігають дистанції від інших Схильні до міцного рукостискання Дуже часто нахиляються вперед під час розмови, схильні до прямого візуального контакту, використовують жести контролю. Як було сказано вище, червоні мають ясну та чітку мову тіла, зазвичай ви можете розпізнати червоних вже на відстані. Якщо ви пройдете у великому натовпі, ви побачите, як люди снують туди-сюди, зупиняючись, розмовляють з іншими або просто підійшли подивитися, через що сталася митушня. Скажімо, ви пробираєтеся через міську площу на якій багато людей. Коли ви подивитеся уважно, ви точно побачите в натовпі персону, яка проходить через площу, ігноруючи всіх, хто стоїть на її шляху. З прямим поглядом та прискореним кроком Червоний просувається вперед, без особливих проблем. Його кроки рішучі та переконливі, а сам він очікує, що люди навколо просто зійдуть з його дороги. Коли ви зустрічаєтеся з Червоним вперше, він зазвичай тримає певну дистанцію – не буде ніяких сердечних рукостискань, тільки міць у руках. Очікуйте, що червоний, будь то жінка чи чоловік, стисне вашу руку трохи сильніше, показуючи таким чином, хто тут вирішує. П'ять науковців приписують цю форму лише чоловікам альфа, однак вона спостерігається і в жінок. Червоний має необхідність продемонструвати, що він той, з ким потрібно рахуватися. Забудьте про широкі посмішки. Обличчя червоного може бути досить похмурим, Особливо, якщо це бізнес-зустрічі. Навіть у соціальних умовах є певна відстань. Червоні не будуть обійматися з вами ведмежими обіймами, принаймні доти, доки вони вересі, Тому що під дії алкоголю все може змінитися. Коли обговорення певного питання заходить у глухий кут, а це часто стається там, де беруть участь червоні, цей хлопець нависне над столом переговорів і чітко та аргументовано висловить свою позицію. Візуальний контакт буде максимально прямим, його очі буквально пронизуватимуть вас Якщо ми говоримо мовою сили, то тут червоні покладуть палець на курок ще з перших секунд Будьте готові до цього Будьте також готові до відносно скупої жестикуляції червоних Однак ті жести, які вони все ж використовують, направлені на контроль співрозмовника Червоні дуже легко вказують на людей Розуміння некоректної поведінки, коли ти показуєш на іншого, не особливо турбує червоних. Вони вкажуть на когось або одним пальцем, або всією рукою. Крім цього, загальновідомо, що червоні будуть вказувати, простягаючи у ваш бік руку з опущеною долонею. Якщо ви бажаєте перевірити це, то можете попросити іншого вказати на вас таким чином, а потім подумати, як він себе відчуває. Ви також можете чітко побачити, як червоний, хоча він не один такий у цьому завжди готовий перебити вас на слові. І за знамуванням подиху вони сподіватимуться вставити своїх 5 копійок. Якщо в розмову довго не вдається вклинитися, вони просто додають коментар, підвищуючи голос, і таким чином привертають увагу до себе. Голос. Що можна сказати про голос червоних? Він часто буває сильним. Ми будемо добре чути цих людей, тому що вони підвищують голос, щоб бути почутими. Наскільки, настільки це можливо – Безумовно, і червоні теж можуть нервуватися та турбуватися про щось, та зазвичай цього не почуєте. У голосі червоних не відчуватиметься тремтіння. Останнє. Один із секретів людей червоної поведінки. Незалежно від того, що ці люди переживають під своєю маскою, зовні вони будуть виглядати та звучати переконливо. Без заїкання, без вагань. Палець на спусковому курку. Якщо ми не слухаємо, вони повторять сказане ще раз, але гучніше. І врешті-решт інформація буде засвоєна співрозмовником червоних. Швидкість в словах та діях Знову ж таки, як я вже говорив, червоні завжди поспішають. Оперативність завжди добре, причому як у словах, так і в справах. Все відбувається в шаленому темпі, тому що швидкість – це фактор, яким червоні вимірюють успіх чогось. Хоча коли курс потребує коректування, кілька різних змін не завадить. ЖОВТА МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ Спочатку згадаємо кілька основних положень про поведінку жовтих. Вони схильні до тактильності, розкуті та жартівливі, демонструють дружній зоровий контакт, нерідко підходять близько. Мова тіла жовтих часто буває дуже відкритою та дружньою. Посмішка присутня постійно, навіть якщо насправді причин посміхатися мало. Жовті багато жартують та часто бувають розслабленими. Під час візиту до сусіда, з яким жовтий незнайомий близько, він однаково може розлягтися на дивані. Типова поведінка жовтих. Коли вони відчувають себе в безпеці в усіх планах, ви побачите це. Тоді вони нагадують відкриту книгу.